Rugăciune pentru TAINA și porunca bucuriei. Doamne, Iisus, Isuse, Iisuse, Iisuse, lui Dumnezeu, Te iubim și Te stăbim și îți mulțumim, fiindcă porunca bucuriei ne-ai dat. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în cer. De aceea, această bucurie deja o trăiau ucenicii tăi, când tiniți se jertzeau. Bucurați-vă! În ziua aceea și te săutați, căci iată răsplata voastră multă este în cer. De aceea pentru noi, că pentru ucenicii te ai rostit. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea în împărăția. În pilda cu aia cea pierdută, taina și porunta bucuriei neînvățat. Așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un care se pocăiește, decât pentru 99 și de drepți care n-au nevoie de pocăință. De aceea, saina bucuriei s-o ne-ai Orice vestire cere, de la Tatăl în numele meu, cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie de plină. Pe noi, din cuvântul tău, ne-ai când ai rostit, Deci și voi, Acum sunteți triști, dar iarăși vă vei vedea și se va bucura inima voastră. Și bucuria voastră nimeni nu va lua de la voi. De aceea te rugăm și te așteptăm. În la cea de-a doua venire a ta vom cânta și ne într cei de sus din lumea de face în pace, între oameni de nevoie să ne dai un loc și un nume nou veșnic și nemuritor în împărăția ta.